Törölték Dés Márton festőnvész frissbontás festmények az év minden hónapjából című kiállítását, mert a galéria szerint a meghívó nem illet a pünköst. Ez a kiállítás szerdá lett volna a Ferencvárosi Pincegalériában, és Dés szerint a galéria május 16-án a Ferencvárosi Művözlési Központ mélyén ki is küldte a meghívókat az eseményre, viszont még aznap fel is hívta a megbízott igazgató, hogy a csatolt meghívó botrányos erkölcstelem. Idézett a meghívóból. A vonatkozó szöveget 12 éven aluljak és felüljek okán, nem fogom teljesen felolvasni, nem szeretném a feljelentelének, és esetleg feljelentésük célba találna. Mint a Magyarországon a sajtószabadság az még kiskorú, így ezt a fácskát nem szeretném oldalba dönteni. Friss bontás, festmények az év minden hónapjából, Désmárton Márton kiállítása. A Ferencvárási Pincegallia szeretettel meghívja önt 2013. május 22-én délután 6 órakor kezdődő kiállítás megnyitójára. A kiállítás a Dés Márton köszöntőt mond Nikodém Lajos, a Humán Ügyek Bizottságának tagja. A kiállítás megtekinthető május 22-es és június 19-e között, kedd és szombati napok között, tehát hétfőn és vasárnap, nem dél a 10 és délután 6 óra között. Cím 1995 Budapest Mester utca 5, telefonszám. Dés Márton hétfő bűncimi és is itt szerepel. A hétfőm az mindig csak olyan, hogy valamit kéne már, valamit ked ked keddeni magammal. Magammal ezt tett szellemesség, hogy szerdán <coughs> a testi csütörtök király magammal ránt a gyomorrák pénteken nem húzok hosszú szánt, szombaton várt és jött vasárnap. Dés Márton fest és verseket ír a Magyar képzőművészeti Egyetem festőszakos hallgatója, Mester Halász András 2011-12-ben ösztöndíjasként a Stuttgart Képzőművészeti Akadémián tanult a Feleszárosi Pincegalériában a friss bontás festmények az év minden hónapjában szívünk legújabb művei mellett. Korábbi munkáiban láthatunk egy válogatást, kurátor Forlán Szabó Noémi, történész. De konkrétan azzal volt baja, hogy Pünkös idején, mármint a megbízott a Pünkös idején nem való filmesztelen benszülöttekkel, pénteki gyomorrákkal, valamint a testnevelés órák komolyságának megkérdőjelezésével megzavarni a megtisztulni vágyó nagy érdeműt. Keresték a Pincegalériát is, hogy mi volt pontosan a probléma, a meghívó volt, de nem vették fel a telefont. Tiltakozást szerveztek, és egyáltalán... Tegnap megjelent egy Köszlemény. Ezt Ferencváros honlapján nem találtam. Különleges kincs birtokosa vagyok, bár nyilvánvalóan néhány, ami kaptak ilyet. A Ferencvárosi Pince Galeria által 2013- május 22 ére tervezett Diosmártól képzővész kiállításának megnyitója az adott pillanatna időpontban, a Ferencvárosi Művelődési központon kívülálló okokból nem valósulhat meg. Ennek ingalka, hogy a kiállítási felelős külső megbízott személy, nem adott kellő időben információt a Ferencvárosi Művelődési központ részére, továbbá a meghívon szereplő köszöntő személlyel sem lehetett egyeztetni a szöveget, és azok így kerültek kiküldésre, kerültek kiküldésre. A kiállító intézmény egy oldal nem kapott meg semmilyen információt, ezért a tervezett időpontban nem csak egy halasztott, nem, csak egy halasztott időpontban teszi lehetővé a kiállítás megtartását. A Ferencvárosi Müllösi központ fenntartja a jogot és a felelősséget, a kiállításnak bármilyen előkészített időpontban történő megtartására, a művészel való egyeztetés szerint a Ferencvárosi Művözös központ a külső kurátorral kötött szerződését felbontja. Ugye a külső kurátor ez az előző papír szerint nem lehet más. Mi hint Porlán Szabó Noémi Azért, hogy, hogy Ránki Júlia felhív engem A 353 es telefonszámon Vagy egyedül fog beszélgetni Bácska Jánossról <Szorítan> Nem mondtam, hogy ma 2013. május 22-e van és szerda. Egy perc múlva lesz 418. Süt a nap, de nem meggyőződöm. Hát ha nem hívnak, akkor én telefonálok. Majd kérek egy szignált. A Ferencvárosi önkormányzat. Jó reggelt, Honnan kezdjük, polgármester úr? kezdjük a közleménytől, tehát nem marad... Jó, ha már a közleménynél kezdjük, akkor azt szeretném önnek mondani, hogy bár az eredeti hír sem szerepelt a hollapon, ez a közlemény sem szerepel a hollapon. Ezért majd valaki kikap. Rendben van, én nem felelősséget keresek, csak én reggel kerestem, nem találtam. Tegnap kiderült, hogy az internet e-mail címemre küldték a közleményt, aztán megkaptam. De azért én nagyon kivagyok tüntetve, hogy nekem van, de azért nem árt, ha más is tisztában lenne vele, de rendben van. Egyik kezemben a közlemény, másik kezemben az előzmény. Figyelek! Igen, hát a közlemény teljesen világosan <kül> mutatja, hogy nem lett betiltva egy kiállítás a megnyitó van elhalasztva, pontosabban a művész szándékától függ, hogy lesz-e kiállítás, vagy nem lesz kiállítás. Az előzményekről meg annyit, hogy azért a köszönő viszony megvan az igazsággal és a tényekkel, de nem minden részlet lett kibontva. Akkor helyezzük egymásra ezeket a ténymorzsákat, és nézzük, hogy hogyan fedik le egymást. Ami az előzményekből kiderül, hogy vezetőváltás történt a művédések pont élén, és az új igazgatónak másokkal. a ez mikor történt ez a változás? Durván egy hónapja. Jó, jó, jó egy Ő hónapja. egy kinevezett igazgató, vagy egy megbízott igazgató? Ő egy megbízott igazgató, és közel 30 éve ö, dolgozik a szakmában, művelődés szervezőként, bűvődési házvezetőként. Én neki az a jó szokása, hogy ö, megismerkedik azokkal, akik ö, kiállítanak ö, nálunk, vagy nála, vagy az intézményekben. Sajnos ez most elmaradt, és ahogy elhangzott a meghívó is úgy lett kiküldve, hogy a, a hozzászólásokban blogokon már fideszes papként titulált külső bizottsági tagunkkal nem lett egyet. Állj, állj, meg egy pillanatra, hogy De. hogyan lett titulálva? Hát az, az, az a kommenterük, Fúrasabb Jó, de ön olyan mértékben jól értesült, amit én már nem tudok követni. Tehát én egyelőre az alapeseményeknél vagyok, és ön csak óvni szeretném a kommentelőktől, mert attól csak meg fog bolondulni, valamint a kommentelők által kommentelt tények, azok köszönő viszonyban nem lesznek azzal, mint ami egyébként a valóság. Tehát hát, akkor jöjjünk vissza a kommentelőktől. Így van, tehát nagyjából az ötödik hozzászólásnál már közben nincs a kiindulás az a kommentnek. Hogy hívják a megbízott igazgatót? Bízott igazgatott, Tóth Az a kérdés, hogy vajon ez az egy hónap, ez neki miért nem volt elegendő ahhoz, hogy megismerkedjen azokkal a részletekkel, amelyekre megismerkedve már nem gondolta úgy, hogy ezt a kiállítást pünkös előtt meg lehet nyitni? Mert bízotta az előkészítő munkában, mert sajnos az előkészítő munka az egyre volt pontos, hogy szénteken sem lehetett még tudni, hogy... Mi, mi lesz kiállítva, mikor lesz kiállítva, hogy szerben mennyit, miközben közben, közben, közben két napos ünnep van. Nyilvánvaló, hogy önnek bácskai úr, minden részlettel nem kell tisztában lenni, mert attól csak megbolondulni lehet, néha a részletektől függetlenül is csak megbolondulni lehet. De a kérdés az, hogy itt hogyan zajlottak az események, mert ugye, hogy van, -e, van a festő, vannak a festményei, van egy meghívó, ami ki van nyomtatva, azon van egy szöveg, azt azért valaki ezek szerint látta, jóvá hagyta, engedélyezte az egész e, egyébként e, Forján vagy Forlán szabun Noméminek a kontójára van írva mert hogy ő ugye el lett bocsájtva részben igen hát nézve ez egy intézmény, tehát én nem tudok, nem akarok beleszórni minden részedbe amit én tudok erről, az erről igen erről van szó hogy nem kellő információ láttal az új igazgatót és az új már pénteken felhívta a művészulat. A művészul nagyon készséges volt, és azt mondta, hogy természetesen Mi volt ennek a pénteki telefonnak a tartalma? Ismert egyenek meg, mutassa meg a képeket, amiket ki szeretne állítani, és semmi akadálya, hogy kiállítsa, hiszen eddig sem volt, sosem, és ezután sem lesz. Ehhez képest a művész mit válaszolt? Hát ez elmaradt, hogy az jó, azt majd a jövő héten. És keddel már álláspont, tehát tegnap álláspontváltozás történt. Ájljál mi ez képest történt álláspontváltozás? A művész szóláspontában azt mondta, hogy így ilyen feltételekkel már nem, és ö, ö, tiltakozik, és inkább, ö, és feladnek ítéve a kérdés tudomásom szerint, hogy botrán szeretne vagy kiállítást szeretne eljutni. Vajon most? Ugye ön egy kegyfelcsi hallgató, így aztán az én kérdésem annyira nem lesz ö, nehéz megérteni, helyezkedjünk mind a ketten a művész helyzetével szóismétlés. Tehát akkor éljük át azt, amit a művész megélhetett, ez is szóismétlés. Szóval, hogy először is mindjárt nagyon jó helyzetbe kerül, mert sokkal fiatalabbak leszünk, mint amennyiek vagyunk. Mit élhetett meg Dés Márton akkor, amikor azzal szembesült, hogy egy egyébként már pecséttel a szó virtuális, vagy valódi értelmében rendelkező kiállításával kapcsolatban feltűnik egy felelős személy, aki azt mondja, hoho, ho! nem ért véget a procedúra. Nem érezhett a jól magát, és euh, részben jogos is a felháborodása, hogy változtak a... Sejtjük-e azt, hogy akkor már a képek ott lógtak a falon, vagy ezt nem tudjuk? Az a baj, hogy nem voltak ott a képek, tehát euh, nem engem lógtak ott, hanem nem lehetett őket euh, látni a tudomásom szerint. Tehát... Forlán Szabó Noémi tisztában volt azzal, hogy mi fog majd ott lógni, vagy azt nem tudjuk? azt nem tudjuk. Ő egyébként egy... A Ferenc, vagy, vagy ki által felkért kurátor vagy művészet történész, vagy nem tudom, micsoda. Tudomáson szerint az előző igazgató által a kötetőít hát el, Akinek egyébként ilyen aláírási joga volt? Persze, persze, volt. Magyarul a művész egyébként nyugodtan mondhatta azt, hogy minden annak megfelelően halad ahogy megegyeztek, mit fontoskodik itt most az új megbízott igazgató. Mondhatja, de ez nem fontoskodás, hanem van egy új rend, és az új rend szerint anélkül nem lehet kiállítani, ezzel értek hogy nem tudjuk, hogy mi lesz kiállítva, tekintettel arra, hogy a 12-es kalitát mi se tehetjük ki a közpénzből fenntartott intézményeinkben. Igen, J jól beszélke egy hallgató. Azt kérdezem öntől, hogy magának a meghívónak a kiküldése az hogyan történt? Én nem tudom, de az biztos, hogy a... Az kinek a szakálára ment, függetlenül, hogy az igazgató az nő? Hát a van az igazgató szakálára, tehát őnek azt látni kellett volna, De akkor ki küldte ez ki? Azt is a, a, a megbízott kurátor? Hát azt én nem tudom, hogy ők hogy áll... mert ugye ennek a szövege is visszatetszést keltett állítólag. Hát a képviselő úrban a szöveget. Tetszett, vagy a szövege Mit csinál visszateszéssel? Visszateszés keltett. De azt árulja el nekem, anélkül. Mit tudunk Nikodém Lajosról? Nikodém Lajos azt tudjuk, hogy ő volt képviselő Ferenc Fárazon, most külső szakértőként, hát képviselőnek hívjuk meg. Képviselő. Elnézést, mit szakért? Külsős. Kulturális ügyekben. Értem, ugye ő a Humán Ügyek Bizottságának a tagja. Nikodém Lajosról mit tudunk, hány éves? Közelebben 60-25-hez. Értem. Van-e neki pártszimpátiája? A tag is, mint a közleményekben megjelent, Fidesz és KBMP tag is, amennyiben ez elárulható, de ez elárulhat. Ez csak nem titkos. Tudjuk-e, mi ketten, vagy leginkább ön, hogy Nikodém Lajos ismerte korábban Dés Mártont. Szerintem ő is leírta ezt a levélben, én szerintem nem ismerte elég. Igen, de akkor az hogyan van, hogy valaki köszöntőt mond, miközben nem ismeri a festőt? Teljesen jó szándékkal és jó indulattal és bizalommal az eddigi kiállítások, meg az eddigi hangulat alapján, hiszen azért, hogyha visszaemlékeznek a kedves adatok, nyilván nem kell neki igen. Emlékeztetem őket, hogy a török pár utcában vannak a kisképzőnek nevezett. Uh, intézmény, ahol amíg uh, az új vezetés nem volt, nem volt kiállító termék, és azt mondtuk, személyesen én találtam ki, hogy ennek az iskolának, ha már itt van, van Szerencsvárosban, a Töröppál utcában, uh, van, akkor legyen kiállító termék, és biztosítottam, hogy kiállító termék, mert azt gondoljuk, hogy ha valakinek, az ifjú művészeknek kell kiállító terem. Tehát ö, a szellemiség az, az olyan... Jó, én ezt értem, és azt is nagyon jól tudják a hallgatók, hogy ezt nem lehetett kihagyni, amennyiben egy ilyen esemény van, akkor nekem önt fel kell hívni, ön pedig ahogy kell rendelkezésre áll. De azt lássuk be, Báskai úr, hogy ez nem életszerű, vagy leginkább Milos Forman tollára, de leginkább kamerájára való, hogy ott áll Nikodém Lajos, és ott szembesül azzal, hogy Dés Mártonnak egyébként a festményei, független attól, hogy mi áll a meghívón, neki, ahogy a nagyapám mondaná, valamilyen okból nem smakkolnak, és ott hirtelen nem mutatja azt, hogy valaki más mondjon köszöntőt. Azért az az életszerű, hogy valaki olyan valaki mond köszöntőt, vagy mond egy szöveget, aki valamilyen módon ismeri a festőt, a festményeket, a fialától még az is elvárható, hogy ott helyben leszakad a plafon, és azt mondja, hogy ezek a képek szörnyűek, de minden esetre az, hogy ott szembesüljön a valósággal, és azt mondja, hogy na, hát drága barátaim, erről szó se lehet, azért ez inkább tragikomédiás, semmint kiállítás megnyitó. Szerintem nem. Ebben most nagyon nem értünk egyet. Mert <gül> vegyük a Nikodém Lajos képviselőtársamat, aki valamilyen szellemiséggel, meggyőződéssel Jó, de most komolyan kérdezem, el tudja ezt képzelni Bácskai úr, hogy Nikodém Lajos úgy megy egy kiállítás megnyitóra, hogy közben egyáltalán nem ismeri a kiállításnak a képeit? Nem. Mi... Hát akkor meg? Jó, de még egyszer mondom, amikor a meghívó a tudta nélkül kiment azzal a teljes. Kis... önnek teljesen igaza van. Fordítok, vajon Dés Márton korábban tiltakozott Te tudunk-e bármit is, Dés Márton viszonyáról Nikodém Lajostól, vajon megkérdezte-e, kto éta Nikodém Lajos? Bocsánat, Nikodém semmi más nem csinált, mint élt a jogaival, azt mondta, hogy ő nem szeretne. Én ezt értem, de a meghívó rajta volt, hogy Nikodém Lajos fogja ezt megnyitni. Ezek szerint ezt Dés Mártonnak tudnia kell. Dés Márton, vajon tudjuk e hogy felvette a telefont és felhívta Nikodém Lajost. Tudomásom szerintem. Hát akkor ez súlyos hiba a Dés részéről. Mert ugye, Nikodém Lajos egy olyan kockázat, mint a fiala, csak ő nem vezet műsort. Többen hibáztak mindazonáltal. Nikodém Lajos mikor szembesült azzal, hogy mi a helyzet, különös tekintettel arra, hogy a képek se biztos, hogy a falon voltak már. Tehát Nikodém Lajos valójában a meghívó szövegétől volt kiakadva, miközben a képeket nem is biztos, hogy ismerte? A meghívó szövegén egy kép volt, és egy szöveg, amiben a négybetős BBC kordag szerint nem, nem publikus szó is szerepelt a versben, és mindez pünkösd elő estén, elő napján egy keresztény szellemiségű emberben visszatetsz kertet, és úgy döntött, hogy ő nem szeretne egy ilyen kiállításon megnyitott mondani, ennyi. De nem tiltatta le, nem kért semmi különöset, felmentését kérte személy, tehát ez teljesen korrekt. egyszer nem tudott róla, hogy hova hívják. Mi történt ehhez képest? és Dés Mártont, és azt mondták neki, hogy mi lesz. Azt mondták neki, hogy amíg nem látható minden körülmény, nem ismerhető minden körülmény, addig a megnyitó elmarad. Mit mondott -e Eredés Márton? Pénteken azt mondta, hogy készségesen áll rendelkezésre, volt, megmutat mindenkinek mindent, ezt képesztődben megváltozott a vélemény, és e, tudomásom szerint ma nem szeretne ott e, megnyitót, pontosabban hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a lehetőség fennáll. Mi kell ahhoz, hogy a kiállítást később, de megnyissek? Ezen képeknek az ismerete? a új igazgató, megbízott igazgatói és Máton személyes kapcsolatának a megerősödése. Tehát találkozzanak, beszélgessenek, nézzék meg a képeket, és én úgy tudom, hogy ennyit, nem én döntöm el, én csak megtanultam az új rendet. Értem, a kiállító intézmény egyáltalán nem kapott meg semmilyen információt, ezért a tervezett időpontban nem csak egy halasztott időpontban teszi lehető a kiállítás megtartását, pontosabban mondva mindazt, amit a kurátor lehetővé tett, azt a megbízott igazgató nem fogadta el. Igen. A jelenlegi ismeretei kevesek ahhoz, hogy egy kiállításhoz odaírja a nevét, hogy igen, ez mehet. Arra kérem önt, hogy legyen egy kicsit türelembel, ha működnek a telefonok, akkor elvileg van még egy telefon, azt kérdezem a hallgatóktól, át egy érthető a történet, át kettő akarnak-e bármit kérdezni a polgármestertől, aki itt van, ugyanakkor az ön viszonya a galériával kapcsolatban micsoda? Hát gondolom elmondtam eléggé nyilvánvalóan, nyilvánvalóan meg a kiállítás. Nem, nem, nem, úgy értem, hogy hierarchiában. Ja, hát van a független e, művelődési központ, független e, kulturális intézményként, és a, a vezetővel, a igazgatóval, igazgató, a igazgató, az, akivel rendemunkáltatói... E, ön egyébként a menet, ön menet közben ez a pár nap alatt, de inkább pár óra alatt, egy pillanatra se érezte azt, hogy önnek személyesen ebben bele kéne avatkoznia, beleért, hogy egyáltalán van -e erre jogosítványa? Felajánlottam a, a személyes... Közbenükközésem, mert ha és amennyiben erre szükség van, ha és amennyiben a művész úr szeretne velem is beszélni személyesen, de nem nyomakodtam. Tehát amíg el tudják nézni, intézni, addig. Tartott-e igényt a művész? <kül> Nincs tudomásom róla. Akkor egyelőre én képviselve a művészt, anélkül, hogy felkért volna, tehát nem képvisel a művészt. Még egyszer, 353-9451 szól a rádió, nem? Akarnak-e kérdezni bácskai úrtól? Vagy inkább kommentelik? Igen. Jó leget, kívánok jeli és az a kérdésem, hogy van-e összefüggés az előző igazgató elküldése és a mostani helyzet között? Köszönöm. Van-e összefüggés az előző igazgató elküldése és a mostani helyzet között? Nézd, ha én válaszolom meg, de akkor az több mint gyanús lesz. El kell olvasni a blogokat, meg a, a kommenterőket, meg a... Az egésznek a, a az egész helyzetet. Valószínűség. 353 51. Először. 353-90-41. Másodszor. Igen. Jó, tegátünk a kommentelni Azt köszönöm inkább. Azt majd tegyen meg az interneten. 353 94, 51 először. A polgármester jelenlétében, aki ennek a történetnek a műsorszempontjából a legközelebbi résztvevője, aki elmondta beleértve a műsor készítőjével egyetértve a kommentelők iránti hozzáállását, iránti hozzáállását úgy értelmetlen, ahogy van. Ott bejelentkezni kommentelőnek az komoly kockázat kell, hogy 353 94, először. 353, 94, 51 másodszor, 353, 94, 51, senki többet. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Mondanám, hogy sajnálom az apropó, de nem mondom, mert a mi kettőnk együttműködésében, pontosabban az önkormányzat és a műsor együttműködésében ez a mai nap semben nem különbözik a tegnapitól és a péntekitől, amikor egy hétvégi ajánló hangzik el. Gondolom, ebben egyetért. Én nem sajnálom, egyáltalán örülök, hogy ki tudunk fejteni bizonyos részleteket is, és ha további érdeklődők vannak, akkor nagyon szívesen. Is fel. fel a hollapra a közlemény és szerintem ha múlna, de nem múlik, csak a csapos beszél belőlem azon az oldalon szerintem meg kéne jelenni egy interjúnak a művészel, és egy az igazgatóval én biztos így gondolnám 24 órán belül belejött, hogy a, a, a, az igazgatónak ez kötelessége, a művésznek pedig nem én úgy gondolom, hogy legalábbis amit tudok a viszonyról, akár még egymásról így beszélgethetnénk. Én ezt értem, csak hogy ez, ez jelenje meg minél hamarabb a hollapon, és aztán ne lehessen azt olvasni, hogy nem nyilatkoztak a résztvevők. Hát de a lehetőség megvan. Jó. Én, én is értem, hogy értem ilyeneket. Én ezt értem, csak ugye az, az szerepelt a közleményekben, először keresték a Pince Galéria vezetőségét, de nem találták, az a legjobb, hogyha ott mindjárt megtalálják helyben a holapot. hogy hát, most hagyd ne mondjak a részleteket, a megbízott igazgató éppen, ö, na mindegy, tehát beteg. Hát, de, de a betegsége nincs összefüggésben ezzel a mostani esemménnyel? nincs. nincs. Jó. Nincs is. Szerintem ma már nem. Jó, hát ami a jó indulatot illeti a hazánkban levő sajtó és nem sajtó részéről, azt nem a mai kejfejjacsi fogja megtudni. Köszönöm szépen a közöműködést. Köszönöm. Viszont hallásra Báskai János polgármestert hallották. 9. keret Ferencváros. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. A... Mi? és most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Szia, jövősöm. Jó reggelsz. Egészen mást jelez ki, amikor te telefonálsz, mint amikor más telefonál. Ez azért van, mert a Skype-on keresztül Tudom, de ezt a ezt so csak nálad láttam. Figye, annyi szó esik arról itt Magyarországon, hogy Ma Európa azért viselkedik így, mert uniós választások lesznek, és ettől van mindenki megbolondolva. Ezt Spanyolországban is így látják? Nem. De ez, ez valahogy föl sem erül. Szóval sok mindenről beszélnek, de speciál erről nem. De akkor itt látják rosszul, vagy tilátjátok rosszul Spanyolországban, vagy én látom rosszul, vagy mi a helyzet? Hogy van magyarázva minden, hogy itt most mindenhol választások vannak, és akkor az Angela Merkel is, meg ez a Schmidt is, vagy hogy hívják, mindenki kibújik a bőréből, és nem úgy viselkedik, ahogy egyébként korábban, ezért nem kell komolyan venni, azt sem tudom, mit kell komolyan venni, mit nem. Na most, amikor ugye arról van szó, hogy mindez Magyarországgal kapcsolatban tört. Igen, ezt, én, ezt ezt nem vitathatom. Ez elég komikus. Hát szóval azt kell mondanom, hogy egy spanyol, vagy egy német, vagy egy országpolitikus, hát azért nem Magyarországgal kell és fekszik. szóval nagyon picike kis ország vagyunk. Hány képviselője van az Unióban Spanyolországnak? Vagy most olyasmit kérdeztem, mert végre nem tudsz válaszolni. Nem tudok válaszolni, legközelebb megmondom. mert hát, tudom, emlékszel, mindig ez volt a Bekingbe, és mindig adta házi hogy járjak után, és akkor én megoldottam. De nem este állandóan eljártál egyébként, ahol lehetett választani? Nem, én soha nem választottam. Miért? Hogy miért eszembe juttam? Hogy választok? Itt egyébként választok. Hát figyelj, hát gondolom elmész a követségre, és választasz. Hát ugyanez volt Bonban, hát. vagy a többi helyen. A, ez soha eszembe se jutott. Viszont választhatnék Madridban. Tehát Madridi képviselőház, tehát a helyi, választáson, azon részt vehetek, mint EU polgár. A, a spanyolok, azok szeretnek eljárni választásokra? Önkormányzati, vagy országos, vagy nem tudom, milyen választások vannak még? Én azt hiszem, hogy nagyjából ugye az Európai általában belesimulnak, szerintem most nagyon kivannak ábrándulva mindenből, ami politika és választás. És hát nem tudom. Ugye ezek, ezek ilyen fullám Tehát van úgy, hogy az emberek kiábrándultak a választ, a politikusok most akkor nem mennek el. De van, amikor annyira bűzösek pont azokra, akik éppen kormányoznak, hogy nagy tömegekben rohannak az úr úrnákhoz és, és leváltják őket. Vannak világmegváltók? Hogyne, azok mindig vannak, de de azért mindenkit a helyi értéken kezelnek. Tehát hogy mondjam, ilyen vezérek, vagy, vagy olyan figurák, akik, akik hogy szokták ezt mondani, karizmatikus figurát nincsenek. Tehát a legutolsó igazán karizmatikus politikus itt szerintem az Felipe González volt, de főleg azért, mert nagyon tetszett a nőknek. Ő szocialista volt? Igen, igen. És hol lett? Megvan még Soha? Megvan, megvan. Én, én rendszeresen szoktam vele találkozni, mert nagyon érdekes, ugye egy, itt egy nyugdíjas politikus, például ugye ő, az, az a szellemi életbe vesz Tehát nem a politikai életbe folyik bele, nem a szellemi életbe. Tehát, tudom, én, én kétszer találkoztam vele, egyszer egy könyvbemutatón, egyszer pedig valamilyen ö, politikai vitán, de a politikai vitán nem politikusok között folyt, hanem azt hiszem újságírók, meg, meg kutatók, meg ilyenek. Tehát ő, ő ebben a körben mozog, és ebben a körben dolgokat, és oda is figyelnek rá. Valószínűleg, hogyha politikusként várják akkor, akkor nagyon hamar, hát hogy is mondjam, csak rálépnének a tyúk szemére, hogy ezt talán mégsem Nem, A sajátjai is, mert hát, ugye most ők vannak. Mikor lesz választás Spanyolországban? Spanyolországban a választás 15-ben. csak, igen. És az emberek most egyébként, ha valami nem tetszik nekik, akkor ott azt mondják, hogy akkor várjátok 15-ig? Persze, föl sem a rendkívül választás. Nem úgy értem, hanem, hogy majd az a megoldás. Nem, nem, hát ugye ez nagyon érdekes. Ugye a... Mennyire más a Spanyolországban az élet annak függvényében, hogy ki milyen tartományban lakik, hogy ezt azért kérdezem, hogy lehet-e emigrálni Spanyolországon belül? Óriási a különbség, de hát, nem, hát van is eleményemigráciát. Ugye történelmileg hát ez nem mostan ideig van, hanem száz éven keresztül, vagy nem tudom mennyi időn keresztül mennek délről, föl Északra, ugye a szegény délről, Andalúziából föl katalóniába, hát Katalóniába például volt idő, amikor az összes cseléd meg... É, Katalónia az nem délre van? Nem, az, az Északon van. Az az Észak. Ö, keleten, fönn a határ mellett. Várj pillanatra, a Barcelona az hol van? Az, az Madridhoz képest észak-keletre van, igen. Ez úgy képzeld el, hogy van egy, egy tányér, ugye ez a. Jó, figyelj, most maga idehozom interneten, megnézem Tányér, és is annak a, a jobb felső csücskében van Katalónia, ottan Olaszország. De azt akarom csak mondani, hogy. Hogy tehát volt egy idő, amikor akkora különbség volt. Körülbelül úgy nézett ki, mint amikor a. A vidékről följöttek Budapestre, csak hát ugye az, az nem egy város volt, hanem egész Katalónia. De, és ez az érdekes, azért ö, előfordult az, ami Magyarországon azt meg kevésbé valózín, hogy hogy például volt Katalóniának egy, egy olyan ö, hát nem elnöke, hanem miniszterelnöke, tehát a Generalitásnak a, a volt egy vezetője, aki, aki andalusz születésű, tehát nem, nem is igazi katalán. Tehát ennyire asszimilálódtak, de folyt, természetesen van országon belüli migráció, és nagyon, hát ugye azt mondják, hogy a madridiak, hogy nincs madridi őslakos, mert Madridba majdnem mindenki jött valahonnan. Nagyon lassan nyílnak éppen... a térképek, csak né nézem, mit most már itt van. Nem hiszelte nekem. Én magamnak nem hiszek, az, azon gondolkodom, hogy miért emlékszem én valamiről, de hogy mi, figyelj, mikor volt az, amikor nem hittem neked? Volt, amiben nem értettünk egyedes percsel, hogy ne hinnék neked? Márjá, vagy most. Szóval hidd el, hogy Barcelona ott fönn van a jobb sarokban, és Franciaország alatt, annyira, hogy ugye a határ, tehát Katalónia északi határa, azok a, azok a Pireneusok. És hát ami abból is kiderül egyébként, hogy. Teljesen igazad van. Ami ugye egy közös. Mondom igazad van. Jó, örülök. Nem tudom, miért tévedtem. De ettől függetlenül a kérdésedet tényleg az a válasz, hogy, hogy nagyon nagyok a különbségek. Könnyű letelepedni? Könnyű letelepedni egy másik tartományban? Hát jogilag az églágos. Nem úgy értem, azt, se, azt, azt sejtem. Tehát, hogy, hogy egyébként a mobilitás az ennek megfelel alakul-e, a szerencsekeresés az ennyire aktíve, vagy annyira nem más, vagy annyira nem érdemes, vagy CD-e. Csak a mobilitás egy irányú. Tehát vannak tartományok, ahonnan elvándorolnak, vagy mondjuk így, hogy az elit megpróbál onnan elmenni. És vannak tartományok, amelyek, hát, ahova nem nagyon mennek. Bár ugye Spanyolországban van még egy Tényező a külföldiek, itt rengeteg német, angol orosz él akik, egy részük csak ideiglenesen, de van a, vannak akik letelepedtek, hát kifejezetten angol falvak vannak Például, Hány éve a, az állampolgárság? Hát ezt nem tudom, de nem, szerintem abszolút érdektelen hát egy, egy angolnak ez ágában én is Én ezt értem, de én magyar vagyok nem tudom, utána nézek át. Jó, ott tartottuk, hogy vannak egészen izé, falvak. Igen, igen, de német. Például, például nekem van egy, itt egy ismerősöm, akinek a férje az német. És lent élnek Déniában, az, hát nem valencia Valenciától nem messze van Dénia. És az, az annyira német, hogy az tíz éve itt él ez a német, és minden tud spanyolul, mert teljesen német közegben él, tehát német újságokat olvas, német televíziót... Az éghajlat miatt van ott? Mert, Hát az éghajlat miatt meg a feleségemet, meg hát azért kellemesebb dolog a tengerpartján egy házban élni, mint ö, Déniában a mediterrán éghajlat, mediterrán világ, mediterrán ételek, mediterrán élet, mint, mint mondjuk a szemülyis Hogy vagy? Nagyon jól vagyok. Most érkeztem meg, hát nem most már, tegnap előtt, Szlovákiából? Szlovákiából, igen, és ahol jól kivándoroltam magamat. És hogy és milyen volt a kivándorlás? Nagyon jó volt, nagyon kellemes volt, és megállapítottam megint, hogy szóval minden évben megyünk oda kétszer, és, és az, az igazság, hogy ez most már egy ilyen tartós benyomás, és inkább erősödő benyomás, hogy ez egy nyugodtabb, kellemesebb, kiegyensúlyozottabb, és egyre inkább gazdagabb ország, mint mi vagyunk, és van, hogy minden úgy rendben van. Amikor azt mondod, hogy rendben van, akkor te, mint egy olyan ember, aki gyakran van külföldön, és másféleképpen nézed a világot, ez mi alapján méret le? Ne, hát ezek nagyon felületesben. Én ezt értem, de vele együtt valahonnan szeded ezeket az apróságokat. Hát jó, szóval a kocsmában, nézett, hogy az emberek nem dühöngenek a, a maximális... Ö... Hát figyelj, be nem, nem a kocsma, tehát ö, én... Ugye néha rámegyek az internetre, és aztán teljesen véletlenszerűen választok dolgokat, de két dolog volt, amit néztem, hogy egy orosz autós hogyan leckéztet meg egy másik orosz autóst, és az volt éppen, arról volt szó, hogy ez ott mennyire általános, valami somogy babod van, ahol vannak ilyen off-road versenyek, ott összeszólalkozott egy néző egy autóssal aminek következtő az autós az tökéletes szereptévesztésbe került akár én is lehettem volna, aki megpróbál megnevelni a hallgatóimat volt, éppen pedig, hogy a hallgatóim, minek kell nekem még megnevelni őket tehát fogta magát ez a pacák kiszállt az autójából fölment a domboldalra és ott fizikailag is Tanította a nézőt, amit én egyébként nem szoktam tenni a hallgatóimmal, amire ez a paliez ellenállt, és ha bár nem állt annyira jól, bár kétségtelen, hogy kölcsönösen tudták egymást meghempergetni a földben, ami sáros volt, amikor ott aztán egy ilyen színi küzdelemre került volna sor, aki egy nagyjából akkora ember, mint az autós, aki nem volt kicsi, de ez az ember még nagyobb volt, akkor azt mondta, hogy ha küzdeni akar, vagy nem tudom, mit akar, akkor azt a pályán valósítsa meg, és ezzel gyakorlatilag a néző mellé állt. Volt benne valami... Valami, valami nagyon ócska magyar Valami olyan barbárság Ahol csak azért örültem a végén Mert az a Pali, aki visszaküldte az autóst az, az bár nem úgy nézett ki Mint a legkisebb királyfi Pontosan azt cselekedte, amit meg kellett cselekedni Ráadásul Ha már a videó nem folytatódott Úgy tűnt, hogy a pacák ezt tudomásul veszi És visszamegy az autójába És azt teszi, amit, amit kéne, hogy tegyen Pont, az, pont, pont ezt a feszültséget nem láttam. Tehát ő, ugye pünkösd volt, minden faluba tartanak pünkösdi ünnepséget, az egész nagyon laza, az, az egész országban valahogy nem érzel semmifajta feszültséget, és azt is meg kell mondanom, hogy a, a házak, meg a, meg a, amit úgy látsz, azokat bizony módosabbnak és, és tisztábbnak és rendezettebbnek máltak. De mondok valamit, ami, ami nem az én élményem volt, az öcsém ö, hazafelé menet belerohant egy kocsi előtt belerohant egy kocsor, egészen kis sebességgel, de annyi elég volt, hogy összetörje a hűtőjét. Elment egy szervizbe, ahol annélkül, hogy ránéztek a kocsira, azonnal kezdtek, nem is, nem is kérdeztek semmit, kicserélték a hűtőt, mozgóképes állapotba hozták a kocsit, mindezt egy-két óra alatt megcsinálták, amíg megebédelt, és Utána kértek 150 eurót, és még számlát is adtak. Jó, a Jánosnak, hogy nevezessen, fáradtam. Jó, én csak azt akarom mondani, hogy... Ugye ez ez a másli, egy mázli, ami történt. Egyedi dolog, de ennek van egy csomó olyan eleme, ami nem biztos, hogy így történt volna nálunk. Igen, én is nagyon bírom, amikor az ember ilyesmit tapasztal, akkor vagy az emberben az a vágy ébred, hogyha netán hasonló helyzetbe kerül más, akkor ezt neki vissza kell adnia, amit ő kapott. Igen, de... ez, nem, ez nem neki szól, hanem a szituációnak szól, és ilyen bármikor bárkivel előfordulhat, nem tudok veled vitatkozni. Én... Csak ugye ezeket a pillanatokat az ember nem tudja szánt előhívni, mert ezek megesnek. Jó, mikor, mikor hozzá kell tennem, hogy én itt tapasztaltam ö, autószerelőnél ö, Spanyolországban a legkülönbözőbb viselkedés, de hát ez egy klasszikus dolog, hát Németországos megcsinálták azt a, azt a tesztet, azt hiszem ismeret, hogy elvitek egy autót egy 10 eurós, hibával tíz különböző szervizbe, és, és hát <gül> ugye az a 5000 eurótól az 5 euróig minden volt. Tehát e, sokféle ember van, sokféle szerviz van, sokféle e, dolog történik meg az emberekkel, de azért ha nem is akarok semmiből semmilyen következtetést levonni, nekem az volt az érzésem, és akkor csak a érzésekről beszek, hogy, hogy Szlovákia valahogy úgy jobban rendben van. Tehát nem érzem azt, a, azt, az, azt az idegrángást, aminek, meg, meg olyan, olyan dolgokat, amikről most éppen ugye meséltél. Igen. Spanyolországban mit téma? Mi van a bulvárlapok címlapja? Hát most nem kell bulvárlapnak, mert minden lapnak ugyanaz van a címlapján még mindig ugyanaz a korrupciós botrány, csak most hát egészen fantasztikus dolgok derültek ki. Ugye az Aznár, aki a korábbi konzervatív néppárti miniszterelnök volt, tehát ugye a... Igen. Közte volt 8 év szocialisták. Uh -huh. Aki egy ilyen nagyon erős, nagyon kemény férfiú volt már politikailag, és még most is igyekszik ez lenni. Most erről ugye kiderültek, hogy hogy hát, hogy is mondjam, csak kapott bizonyos ajándékokat attól a üzleti, most nem, nem jó szó, hogy mafia, de, de ugye úgy alakult a, a helyzet, hogy ö, üzletemberek összeálltak, mondjuk, nevezzük mafiának, és akkor egy főnökön keresztül... Itt egy másodperc szünetet tartsunk téged valaha, valaki valamiért meg akart fizetni, hogy ne azt írd, vagy azt írd? Ö, sajnos soha, így aztán nem tudom eldönteni, hogy... hogy ö, ö, jó, gondolatjában bezárva igen? Igen. Na és, és, tehát ez úgy történt, hogy, hogy volt egy ilyen főnöke, ez, ezt úgy hívják, hogy, hogy a, a, a, a, hogy is hívják Birte, egy német szó volt, tehát az őv, ugye a, a, a kör, amelyiknek a főnöke ugye elítézte az ügyeket a, a néppárti vezetésnél. Na most, és ez fizetett, és ugye a, megtalálták a néppárti könyvelőnek a könyvelését, de hát azt mondták, hogy hát az, az az nem igaz, az hazugság, az, az nem szörtént. De, de ami most elképesztő, hogy ez a üzleti ez a kör, evezük üzleti körnek ezt a maffiát, ez egészen precíz könyvelést végzett, és ezeket a könyveléseket eltette évtizedekre visszamenőleg, és ezt megtalálta a rendőrség. Kinél? Én még ilyet nem is hallottam, ez körülbelül olyan, mint... De kinél? Egy dobozban. Uh -huh. Tehát, vagy dobozokban. Szóval ez körülbelül olyan, mint hogyha most nem akarok magyar neveket mondani, de szóval ö, nagyon jó menő üzletemberek ö, a titkos könyvel... Hány évvel ezelőttről van szó? Hát e, most a legújabb ügy, amit elővettek, ez 2002-es, de biztos volt több is. Hát, most... Ezek elvileg elavultak, elévültek már? Hát... Jogilag... Ö, egy részük igen, bár, bár az azt adó szempontból biztos elavultak, elévültek. Most abban a szempontból, hogy hatalommal való visszaélés, az, hát azt nem tudom. De például ilyen nyilvánvaló dolgok vannak, hogy a, a, a most ugye, korrupcióért elítélt uh, ilyen maffia főnök, vagy hát nem tudom, üzleti főnök uh, finanszírozta Aznár lányának az esküvőjét legalábbis részben. Uh -huh. Azért ez kínos. Maga a maffia főnök szabadlában van? Most éppen nem azt hiszem, de még nincs elítélve, tehát, tehát vizsgálat. És mit mond a spanyol sajtó most akkor mi legyen? Vagy mi van? Na most ez az érdekes, hogy, hogy, hogy a spanyolok annyira, nem tudok nyugszót mondani, hozzászoktak az ilyesmi, azt, hogy nem is gondolják azt, hogy ebből komoly dolgok lesznek. Tehát ezeknek valószínűleg csak politikai hozadéka lesz. Tehát azt nem... Mi lesz a politikai hozadéka? Hát azért én, én azt gondolom, hogy a választók a következő választáskor azért azt mondják, hogy hát azért ez enyhe túlzás. Tehát ugye mindenki tagad mindent, és, ugye, és az az már nyugodtan tagadhat, mert ő biztos, hogy ő nem írt alá semmit. Tehát lehet, hogy a másik oldal beírta, hogy én átadtam neki, ide, hogy ő nem írta alá, hogy igen, tényleg megkaptam, hát ez, ez biztos. Ennyiből ő azt mondja, hogy úgyse tudnak semmit rám bizonyítani. És a többiek is ugyanezt mondják. Illetve magát az esküvő tényét azt az nem tagadja, már hogy a, azt finanszírozták, azt mondja, hogy az az, az, az a ajándék volt, a, nem is neki, hanem a vejének, és, és, és akkor még nem volt ez az úr, úr elítélve. Hát igazából az a baj, hogy mindenki tud mindent. Hát nyilvánvalóan... Hogy az a... Melyik ország volt a legkevésbé korrupt, ahol te éltél? Hát, Németország. Egyértelme, német orszában. Kína is az? Kína hihetetlenül korrupt. Kína nagyon korrupt, Kína olyan ázsiai módra korrupt, csak én mindig azt szoktam mondani, hogy a kínai korrupció az, az egy kicsit más. Mert Kínában a korrupció az, az, az nem is a... Az a kultúra, vagy az ügymenet Tehát Kínában te azért fizetsz, hogy, hogy olajozottan menjenek a dolgok, és akkor mennek is a dolgok olajozottan. Mondjuk ezzel szemben áll az orosz korrupció, hogy fizet és ettől függetlenül lehet, hogy leütnek. Tehát, sőt, azt mondják, hogy ú, ennek van pénze, akkor ebből miért. A németeknek a korrupció index, biztos ezt másfélképpen kéne kifejeznem, az változott időben, függetlenül, hogy éppen nem értél már ott, vagy az többé-kevésbé konstant? Erre nem tudok mit mondani, egy biztos a németeknél egy csomó korrupciós ügy kiderült, illetve, hát nem, most a korrupció ez egy bonyolult dolog, ugye, Kohl, a kancellár, már amikor nem volt kancellár, ugye végül is politikailag, mint, mint pártvezető, vagy mint, mint egyetem politikus, abba bukott bele, hogy kiderült, hogy ő bizony a pártfinanszírozáshoz elfogadott pénzt mindenfajta vállalkozótól, nem saját magának a pártjának. Na most, de ő személyesen. Hát most ezt nevezhetjük korrupciónak, bár hát nem lehet tudni, hogy volt-e ellenszolgáltatás, vagy milyen volt. De ebbe egy kól belebukott, tehát ez, ez nem úgy van, hogy akkor vagy akkor a nagy ember is elsimítom, de ez, ez a különbség azt hiszem a német korrupció és a többi között, hogy vagy biztos van, de ott következménye van. Ott nem lehet megúszni. Ott ennél kisebb dolgokat se lehet megúszni. Neked egyébként ebből adódóan Németországban jobb volt a közérzeted, mint mondjuk Spanyolországban, vagy Kínában, vagy ezt azért nem lehet mondani? Ne, hát ez engem nem érint. Mondjuk a kínai korrupció az, az a, az a is érintette. Tehát ez egyszerűen ö, az nyilvánvaló volt, hogy, hogy bizonyos dolgok elintézéséhez ö, kapcsolatra pénze. Jaj, ha már itt tartunk, azt el kell, hogy meséljem neked, hogy meg akartam csináltatni tegnap útlevelet, és ezért elmentem egy bizonyos kerületbe, ahol nekem dolgom volt, de most szándékosan nem akarok senkinek se rosszat, nem mint a korrupció lett volna. Ebben a bizonyos önkormányzati irodában egyébként ezt már nem önkormányzat, hanem járási hivatal ö, csinálja. Ki volt írva, hogy pünkösd után x napig kevesebben vannak, ezért eleve másféleképpen mennek a dolgok. Benyomtam a gombot, hogy kérek egy sorszámot, mire közölte vele a gép, hogy sorszámot, az pedig le nekem nem ad. Hát, megnyomtam még egyszer, mert nyilván nyilvánvaló, hogy akkor a gépben van hiba, figyelj, meg lehetsz elégedve, nem vertem szét a gépet, mintán harmadszor is kiadta ugyanazt, elmentem az információs pulthoz, ahol türelmesen végighallgattam hallgattam egy beszélgetését valakivel, majd közölte velem, hogy hát bizony, interneten, aki nem jelentkezik be, hát a sorszám az nincs, azt, azt, azt tudomásul kell venni, nem tudom, négyig van félfogadás, három után, ha netán véletlenül még van idő, akkor talán, de vagy jelentkezzek be interneten, vagy hívjak fel valami 14, 14 vagy 18, 18 as számot, nem tudom. Na, én akkor úgy döntöttem, hogy felhívom ezt a 14, 14 vagy 18, 18 is számot, ott felvette egy ember, aki ilyen, amilyen néven egyébként Magyarországon van egy jó nevű államtitkár, és akinek kalantos sorsa van, mert már számtalan helyen volt államtitkár, és elkezdtünk beszélgetni, és nagyjából az derült, ki, hogy bármelyik kerületről is lenne szó, ott nagyjából valamikor június közepén, vagy második felében kaphatnék időpontot. Egyébként azt hiszem, a normális az 20 nap, az 7500, aztán vannak különböző 24 órán belül is van, akkor már nem tudom, 50 ezer. Tehát azért mégis azt gondoltam, hogy nekem legyen június közepén, úgyhogy miten én gyakran járok vidékre, mostanában, ezt csak mondtam az illetőnek, hogy oké, okay, rendel van, akkor felejtsük el, mert állandóan ilyen június 20-ákat meg 15-éket mondott tegnap 21-én, mondtam neki komárom. Mire mondta nekem, hogy ne komárom legyen, én Tata, mert ő nem régen Tatát nézte, és akkor, akkor ott viszonylag egy jó időpontot tudott mondani. Mondtam neki, hogy mégis hogy kérdezte, hogy 8 felját, mondtam, én akkor dolgozom, mondtam, dél, mondta, hogy ez nem úgy megy, hanem dél és négy között azt ő beírja, és a gép kidobja. Kérdeztem tőle, hogy milyen bontásban, mondta, negyed óránként, és kaptam egy időpontot Tatára 3-1-2-kor hétfőn. Gratulálok! Uh, és ugye akkor beszélgettem a barátnőmmel akit neked van módod ismerni és akkor arról volt szó, hogy vajon hány ember van aki egyébként a szabadidejét vagy a pénzét tekintve megengedheti magának azt, hogy de ez nem volt egy számon kérő mondat, ebben a szabadidő épp úgy szerepelt mint azért nem mindenki tudja azt, hogy most 70 elmenjen, 32 kor addára mert oda is út van, visszaút is van autópályadíj is van, amit egyébként én kifizettem, tehát a speciál van, de benzinköltség van, azt nem kapom az államtól. Úgyhogy 3-2-kor meg fog jelenni Tatán, Adi Endreút, tudom, mert nagyon készséges volt, megmondta, hogy hol van az önkormányzat, és akkor ahhoz képest 20 nap múlva, amikor a szerettem volna, és ebben korrupció sincsen. Kérdeztem, hogy ez régen hogy volt, mert én Ferencváros helyett, vagy ö, a harmadik kerület helyett, vagy a vár helyet valamit egyszer ö, zuglóban csináltattam valamilyen papírt, miközben én 12. kerületi vagyok, és pikpak megvolt. Például mondta nekem az illető, hogy hát most hirtelen nagyon sok okmányt rendelnek, nem tudom, az nép arra, fogalmam nincs, de, de ez van. Eszembe se jutott, hogy megkérdezem, hogy egy dobos csokoládéval esetleg előbbre kerülhetek-e, és nem bántam meg. Jó lesz nekem ott De ez, ez egy Azt kell mondjam, hogy ez úgy nagyjából rendben van. Tehát itt, itt, itt működik egy rendszer. Egyébként ezen a szinten Spanyolországban szintén van. Tehát azt én nem tudom elképzelni, hogy, hogy ilyen ügyintéző szinten korrupció lenne. Mint ahogy például, hát bizonyos dolgok elképzelhetetlenek. elképzelhetetlen az orvosi hálapénz, vagy vagy hogy te akkor valahogy előrébb kerülsz. De, de egyébként a, a, az üzleti életben, és az üzlet és a politika meccéspontságban, ott igen komoly szerepe van a korrupciónak, és mindig is volt egyébként, tehát ez nem egy új dolog. Hány fok van, az még hmm, Most olyan 20 lehet. Sajnálják a Real Madridot? Vagy örülnek, hogy megszabadulnak a Murignyótól? Ez nagyon érdekes dolog. Hát ugye egyrészt a madridiak, tehát az azért az egy nagy pofon, hogy semmit sem nyertek, tehát se, se a ligát, se a kupát. De, de már a, most a helyiekről beszélek. Hát a, a nem madridiak azok együtt gyújtottak. Tehát nyilvánvalóan Katalóniába gondol, a Bar Barcelona környékén ott ott, ott nagy. A Vilanováról lehet tudni, hogy mennyire beteg? Hát, mindent lehet róla tudni. Tehát az, az igazság, hogy az égvilágon semmit sem titkolt. Én túlságosan el. sokszor jár New Yorkban. De ezt akarom mondani, hogy ö, nem titkolnak erről a semmit, mindent elmondanak, és mindig azt mondják, hogy minden rendben van. De hát egyszer már volt rendben, akkor kiújult, szóval... Ez... Jaj, örülnék, ha meggyógyulna, remélem, hogy a Murignyó is el tud helyezkedni. Itt. Na most a Murignyó az egy nagyon érdekes dolog, tehát ez tényleg ez, ez, ez... Ő rajta lehet látni azt, hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire ellenmondásos egy szurkolónak a lelki világa. Tehát először ő volt az Isten. Hát ugye a Morinja idejét és azonnal ugye a, a, akkor egy kicsit gyengélkedő reájt felhozta. Ő volt az Isten. Akkor utána már még mindig Isten volt, de egy, egy haragó Isten. Tehát egy olyan, akit, akit azért nem, nem szeretünk, inkább félünk, de tiszteljük. És akkor hirtelen, amint nem jöttek a sikerek, egyszer csak ő lett maga, nem nem és az ördök, ördög, hanem hát, hát ez micsoda egy alak. Na most pont olyan alak, mint amilyen volt, mindig ilyen volt, mindig ugyanezt csinálta, csak ugyanazt a viselkedést, ugyanazt a modort, ugy ugyanazt egészen másképp viselik el az emberek, ha sikeres. És, meg, és ha nem sikeresen, Ezért azért furcsa, mert, mert ez rendben van, hogy ez, ez így van egy, egy kívülálló számára. De hogy a, a szurkolók ilyen 5 perc alatt tegyenek fordulatokat, ez, ez nagyon érdekes. Innen folytatjuk. Egy hét múlva. Csókolom! és És most Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.